Nagy városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntőnöket Bányai Géza, vagyok Kulöndzsia Gáborral és Miklósi Endrével ülünk ma itt és a kiinduló témánk a civil szervezetek a város szépítésében, fejlesztésében, rehabilitálásában, stb. Azért mondom, hogy stb. többi, mert, mert nekem van egy olyan gyanúm, hogy a civil szervezeteknek nem csak a ilyen rekonstrukciós dolgokba kéne részt venniük, hanem olyan dolgokba is, ami még, ami a jövőt építi, mert általában a tapasztalatom az, hogy ma a civil leginkább azt tudja tenni, hogy ami már láthatóan el van rontva, és rendkívül látványosan dugába dőlt, akkor kénytelen kelletlen fölemeli a szavát, de ez bizony legtöbbször csak tűzoltása elegendő, és nem, nem, nem elég arra, hogy egy bajt megelőzünk, vagy egyáltalán a jövőt aktívan építsük kiindulási alapként, felvetésként két dolgot szeretnék elmondani. Egyik, az önkormányzati törvénynek a preambuluma mindjárt az elején rögzíti, hogy az önkormányzat az a helyi választópolgára közössége, amely ezt a jogát választott képviselően keresztül gyakorolja. Tehát még egyszer mondom, hogy az önkormányzatot a helyi polgára közössége alkotja. Ez a mai napig egyébként így van rögzítve az önkormányzati törvénybe. Tehát eleve abszurd úgy gondolkozni, hogy vannak ők, vagy az azok, és vagyunk mi, vagy az ezek. Tehát ez az egyik kiindulás alapmányit szeretnék mondani. A másik pedig, hát itt Miklós Mandi való, mindkettőnk számára mondhatom, hogy mesterünk volt Kis István, aki a magyari Zoltán professzor, közigartási jogász legkedvesebb tanítványaként Hosszú kort megérve, még nekünk is mesterünk lehetett, ő egyébként a 30-40-es években az akkori közögoldási intézetbe teleki kormány idején dolgozott, és például a, a Tanélfány című filmről róla is szólt, és sokat tanultunk tőle, magas kort ért meg, és teljes személyfisességbe. Az ő sok a rögbecső mondása közül az egyik volt az, hogy az önkormányzat az tulajdonképpen három alapfunkcióra alapul. Az egyik, hogy milyen, ért, milyen miből él, hol él, és milyen értékrendet képvisel. Na most a miből élés, azok az ilyen uh, lobbyszervezetek, kamarák, uh, gazdasági jellegű uh, hát szerveződések, a... a a hol élésnek a szervezetei, tulajdonképpen a helyi önkormányzatok, tehát, hogy egy lokális érdekeket képviselnek, és végül, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy vannak értékek is, nem csak érdekek vannak a világon. Ezek pedig a különböző iskolák, egyházak, a, szellemnek a szellemben foglalkozó civil szervezetek, iskolaszékek, amelyek szintén ugyanúgy önkormányzatnak tekinthetők, mind a másik kettő. Illetve most a fő gondod, és ezzel most már átadnám a szót, hogy most az önkormányzatot, az önkormányzat és a fogalmát a, a középsőre alkalmazzuk, tehát a hol élésnek, a, a helyi önkormányzatnak a fogalma, vagy ez kis sajátította magának az egész mindenséget, mintha csak ez, lenne, ez lehetne az önkormányzat, hol ez a alapvető félreértés. Miklós Jendr. Nagyon furcsa már maga ez a szó, és érdemes egy kicsit ezen elgondolni, hogy mit értünk az alatt, hogy civil szervezet. A civil az olyan valaki, aki, hát mondjuk egy negatív definíció, aki nem katona. Tehát a civil az valamiféle autonóm mm -hmm. ember, akinek megvannak a saját gondolata, érdekei, és így tovább. Na most, hát a helyzet a következő. Elméletileg ez a bizonyos önkormányzat, amit az előbb a Gábor beszélt, ez nem volna egy katonai szervezet. Tehát lényegben arról van szó, hogy a, a modern ö, demokráciát tekintettel arra, hogy ö, ez kiterjed lényegében minden emberre, nem lehet közvetlen módon gyakorolni, mondjuk még aténbe lehetett, hanem az ügynek az érdekében meg kell választani bizonyos képviselőket. Ezeket a bizonyos képviselőket mi megválasztjuk egy bizonyos időre, egy bizonyos hatáskörre. Annak a képviselőnek azért van hatásköre ö, bármire, ö, amit eldönt, mert én ö, az én saját ö, hatásköröm egy részét egy időre átuháztam őre. Hát nem én, hanem a többi millió is, de lényegében az ő minden hatalma abból keletkezett, hogy az emberek átlátták ezzel a bizonyos hatalommal, ennél különösen ki Na most, hát egy elvi megállapodásnak tűnik nagyon, de viszont most jön a következő lényeges lépés. Nekem természetesen ez alatt, mi alatt ő engem képvisel, folyamatosan megletnek a magam érdekei, a magam nézetei, szempontjai, és így tovább. A technikai kérdés most már az, hogy ilyen körülmények körül ezt miképpen tudom érvényesíteni. Egy erre van sokféle technikai eljárás, azt hiszem erről kell kicsit beszélnünk a továbbiakban. Inkább arra vetnék most egy tekintet, hogy hogyan nem tudjuk érvényesíteni. Úgy nem, hogy ezt a pofát én megválasztottam négy évre, és utána, hogyha a következő hónapban be akarok menni hozzám, mondja, hogy a portás kivúg az, hogy menjen a fenébe, majd jön vissza négy év múlva, hogyha nem tetszik, akkor majd válaszom másikat. Kérem, nem vicből mondom, ez többször elhangzott már Magyarországon választott képviselők részéről. Úgyhogy itt valami nagy félreértés van. Tehát ez a bizonyos választott példabeli ember, akit idéztem, ez magát egy katonai testület vezetőjének tekinti. A katonaságnál valóban nincsen visszabeszélés, valóban parancs van. Hát úgy gondolja, hogy egy katonatisz, aki parancsolva a beosztottjának mondjuk én nekem. Emögött nem az van, hogy a, nálunk a, ezeket a választott tisztviselőket nem lehet visszahívni? Ez egy technikai részletkérdés. Nézetem szerint ez valóban uh, problémát jelent. Uh, a modern tömegdemokráciának azt hiszem, hogy ez az egyik megoldatlan kérdés, és meg kell mondjam azt, hogy a Magyarországon a hagyományos, tehát a, a rendi nemesi demokráciának volt erre eljárása, tudni volt ismert a visszahívatóságot. A, a, a rendi demokráciának a, a országgyűlési képviselőit a megyegyűlés delegálta, és ha a képviselő olyas csinált és mondott, ami a gyűlésnek nem tetszett, össze lehetett hívni a megyegyűlést, és vissza lehetett vonni a mandátumát, és valami másik valakit lehetett elküldeni. De érte, ez a rendszer Tulajdonképpen működött egészen a kiegyezésig. Érdekes módon a Deák Ferenc, a bármilyen nagy közögi is volt, nem vette észre ennek a dolognak a igazi jelentőségét, és a kiegyezés tájában, a kiegyezéssel egyidének szüntették meg a Magyarországgyűlés visszahívhatóságát. És az volt, ezt ezt egyetlen alkalommal sikerült ö, ö, ezt a problémát átmetják meghozni, de ez egyébként nem akármi, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Nem tudom, milyen körülmények között az 1985-ös választójogi törvény behozta a dologba a intézményét. Tehát 85-ös parlamentet, mikor megválasztottuk, akkor benne volt a klaudulák között, hogy valaki a képviselőnek a képe nem tetszik, akkor azt vissza lehet hívni. Most ennek a dolognak az jelentősége, hogy néhány évek később, 1989-ben ezzel indult a rendszerváltozás az indult, hogy több választókerületben a válaszolóknak nem tetszett az egész, tetten a képviselőt, és miután a képviselőnek a viselkedését tetszett, akkor neki csináltak egy helyi népszavazást, és visszahívták a, a, a illető képviselőt. Ezt a visszahívási szabályt, ezt az új. Ezt a, rendszer, a demokráciának de ezt nevezett új rendszer megszüntett. Na, uh -huh. e, hát ezen, azt hiszem ezen érdemes gondolkodni, e, mert ez a sok minden nem hogy hogyan jutottunk idáig eddig a helyzet, Hát nem tudom kinek mi a vélemény a helyzetről. Én mondjuk ennyi szóval nem tartom rózsásnak, de ha valaki már Másképpen gondolja, akkor szóljon. Na, szóval, e, ilyen módon, ilyen módon aztán kialakult és alakult szépen ez a rendszer, ahol a választott képviselő katonai parasoknak tekinti magát, és a válaszolói pedig beosztottaknak. Egyetlen probléma van csak, hogy a beosztott, hát egy, egy katona a beosztott, hogy általában nem válthatnak le, ezeket a képviselőket valóban legalábbis négy évenként lehet váltani, és akkor választunk helyettük egy másik, másik katonatisztet, aki szintén ugyanúgy fog viselkedni nyilvánvalóan, mert hogyan viselkedne másképpen. Nos, hát ez az a, a, a, a struktúrális probléma, ami ebben a, a, a képviselő demokráciában kialakult. Most ezzel, ezzel szemben akkor nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen miket is lehetne itt csinálni, miképpen lehet ezt a dolgot megváltozni. a következő problémát még azért hadd mondjam el. Ez a képviselő, aki engem, illetőleg bármelyik más választóát kirúgja sima úton, nehogy azt hígyük, hogy ez a képviselő épp olyan szuverén független módon dönt, ahogy mondjuk csak a példakedvért Juszif Fizanai Sztálin kétségű szuverén módon döntött, amit akart, eldönthette. Most ez a képviselő nem így van. Ez, amiről én azt hiszem, hiszen engem kirúghatott, én azt hiszem, hogy ez egy alkodó, aki azt csinál, amit akar, szó sincs róla. Ez nem azt csinál, amit akar. Ez azt csinál, amit az érdekcsoportok mondanak neki. Tudni, ez a, ez a választóktól a függetlenedésen egyúttal egy abszolút függést jelent. A, a pénzügyi befektető, beruházó érdekcsoportoktól, mindazoktól, akik ezt a politikát tökéletesen antidemokratikus módon befolyásolják. Milyen módon történik ez Tehát most Anélkül, hogy persze nyilvánvalóan most neveket nem fogunk említeni, mert akkor itt <gül> mi kerülünk a végén bajba ebben a rendszerben, mondjuk, de mégis a technikai oldaláról nézze, hogyan működik. Meg van választva egy, egy önkormányzati képviselő, Hát hogy lehet az, hogy az ezeknek az érdekcsoportoknak az érdekeit fogja képviselni, mondjuk a, a választói érdekeivel is szemben akár, vagy mellőző azokat? Két, Kétféle módon lehet, és mindenképpen mondok egy példát. Személyes ismerőségemmel esett meg, nevetnék ő fogom mondani. Az egyik pári vezőti eset az, hogy jött valami német befektető, akit építeni akart valamit Budapesten, elment a tervező jorozába, hogy csináljanak neki egy egy beruházási programot, meg is csinálták szépen, és aztán a dolog rendben volt, tehát a mindenféle törvényekkel, mifenékkel pontosan egyezett, és teljesen rendbőlővűnek látszott, de amikor a illető kerületi képviselőhöz elment, akkor a kerületi képviselő azt mondta neki, hogy hát igen, ez rendben lesz, de viszont még kérek 30 milliót. Milyen 30 millió? Hát mondja a képviselő. Tízet ennek a pártnak, tízet annak a pártnak, tized pedig a képviselőtestület tagjának, hogy meg is szavazzák. Ez a befektető igen fel volt háborodva, nem volt neki nagypénz a 30 millió, hanem azon háborod, hogy miféle ország ez. Na ez az egyik példa. A másik példa. Egy, egy igen nagyértékű, ingatlan Panamáról van szó, amivel kapcsolatban a egyik képviselő végül is bedurrant, és főjelentést tett a, a ismeretlenek nevezett, de jól ismert tettes ellen. A, a dolognak azonban az lett a végeredménye, hogy a mi csodálatos törvényünk úgy vannak megsz, megszerkesztve, hogy tulajdonképpen mindenki tudja, hogy disznóság történt, maga bíró, de a törvényünk gumiból van. A magyar törvényekről, ez a alkotmányunkról szép lassan kiderült az, hogy nem érnek semmit, nem előznek semmit, tehát egy egészen nyilvánvaló mindenki által belátozó korrupciót a magyar törvények szerint nem lehet felelősséteni. Majd eszembe még hirtelen egy harmadik közben. É, é, épült az összes vonatkozó törvény sembe vételével a, vétel éve, a Giga Centrum Budapesten nem a... a, a jelentésekkel a bíróság nem volt hajlandó foglalkozni, végülis a legfelsőbb bílémium az alkotmánybíróság elé került a dolog, aki megalapította ugyan a törvénysértés tényét, azonban hozzátette, hogy nincs mit tenni, mert ez jó történt. Na kérem, jó iszeműen. Hogy lehet jó amikor milliárdokról van szó? Mindenképpen ő... érdek szerint történt. Nem pedig jó hiszemű. Az első jó hiszemű, hogy az ember megy az utcán, és véletlenül, nem tudom én neki ütközik valakinek, de jó hiszemű volt, ha nem akarta. De hát hát itt e akarja valaki. Hát e erre, de, erre, erre hallottam egyszer azt a mondást, a probléma az, hogy a magyar alkotmánynak az első paragrafusa így hangzik. Na és! Nos, hát kicsit ö, elszakadtunk az eredeti kiinduló témánktól. Mert hogy... annyira bizony. Egy egyébként. Pontosabban nem szakadtunk Igen. el, de, de hogy visszatérjek. Hogy Tehát ebben a konstellációban kell. Hát azért ez is szól. Persze? Mi vagyunk azok. Ebben a konstellációban kell a civil szervezetem megtalálni a helyüket, amennyiben ilyen konstellációban lehet helyről beszélni talán. Szóval ilyen összetevőben ö, torzul miután egy ilyen torz rendszer van, ezért a civil szervezeteknek a szerepe, a, a lehetősége is torzulnak. Ha eredeti állapotában nézném a dolgot, akkor, amiről én beszéltem, akkor a civil szervezet voltaképpen átvállal bizonyos feladatokat a formálisan megválasztott képviselők és az általuk fenntartott testületektől, és ezért az arra vonatkozó pénzt meg is kapja. És főleg a karitatív, meg oktatási, meg ö, egészségügyi, meg szóval ö, szociális jellegű feladatokat minden további nélkül civil szerveletek végezhetik, sőt jobban végezhetnék, mint mondjuk tisztviselők Legszebb és... évről évre kockáztatják, hogy jövőre is végezhetik -e. Hát Tehát egy normálisan eddigi, működő rendszerben... Edigi munkájuk azok általában bizonytalanában a tévés egy... állandó Én, én abban indulok ki normálisan működő rendszerben, ja. ennek így kéne működni. Ez lenne az egyik alapvető feladat a civil szervezeteknek, hogy egészen konkrét fontos feladatokat végezzenek el és töltsenek be szerepeket. Na most ezzel szemben pedig azt tapasztaljuk ebben a Toz rendszerben hogy a civil szervezetek keresik a helyüket, hol megtalálják, hol nem, hol megkapják a támogatást, hol nem, ez az egyik, amit most kiemelnék, a másik pedig az örökös utóvédharc. harc. Ez a legjobb kifejezés, amit te is úgy említettél, uh -huh. hogy állandóan ellen kell mondani, ügyeletes baromságoknak, nem tudok most jobb kifejezést mondani, de mindig feldobnak valami, valami orbitális marhasságot, hát valami, ami, a... ami ellen a civilek vízalól tiltakoznak. és akkor az emberek. Ami ellen el a civilek peszett tiltakoznak, és hát vagy sikeresen, vagy sikertelenül, hát néha, hogy mondjam, előfordul az is, most éppen van egy példám, el fog fogom mondani, hogy sikeresen, de többnyire sajnos inkább már későn jön ez. Olyan, amikor már, már a, a... Betessék annyira előról haladott, hogy már csak inkább tüneteket lehet vagy kezelni, vagy a, a fájdalmat lehet csökkenteni, uh -huh. meggyógyítani, már nem. És akkor jönnek a szív és gyógyírt kenegetnek ide-oda, uh -huh. ragasztanak ide-oda, tehát egy folyamatos utóvétharcra vannak kényszerítve, ezzel gyakorlatilag egy, be vannak szorítva egy olyan szerepkörbe, amíg nem igazán lenne az övék. Uh -huh. Most hát a példakedvéért, hogy, hogy mi a uh, Működésnyelvet, tehát lassanként Magyarország el állapotban van. Egy közelmúltbeli eseményt hadd fel. Volt ez a, ez a törvénycsomag az a, a oktatási diakról, meg az egészségügyről, meg ehhez hasonló dolgokról, amiket minden ellenállás dacára a Magyarország gyűlés erőből keresztül vit meg, hogy többsége volt rá. Közben, közben még a képviselő szuverenitást is súlyosan megsértették, mert a, a megrasszott képviselőket fenyegették, hogy ezt muszáj én, mint képviselő, nem hallgathatok válaszoló makaratára. énnek a pártközpontom akaratát kell végrehajtani. Is, hogy ez az egész parlament? Egész jellemző. parlament, a Pirteke mondom, hogy következő, a a egy a, a pofont adott saját magának, tudni, a vak is látta, hogy ez nem fog tetszeni a népnek, és minek utána elfelejteti törölni az alkotmányból népszavás intézményét, kitört a népszavazás. Csúnyán megbúgott az egész javaslat én megmondhattam volna nekik, ha bárki kíváncsa, hogy meg fognak bukni vele. Nem volt bárki kíváncsi rá. Most ez ilyen a, ilyen a katonai parancsnok, hát hurrá, aztán nyeljük a lövészálló, a népet. Szóval ez katonai parancsnok módjára viselkedett a, a, a dolgé, és meg is kapta érte a, a megfelelő pofont, és azt kell mondja. Hogyha a magyar politikai elit nem szedi össze magát, akkor a Magyarország működése nagy örödön belül előzhetetlené válik. Kérem, ezeket a dolgokat, most nem akarok hozzászólni, hogy jó-e vagy nem jó-e az oktatási, csak egyet akarok hozzászólni. Ezeket a dolgokat le kell tesztelni, meg kell kérdezni előtte az emberek véleményét, ezt úgy hívják, hogy hatásvizsgálat. Minek után egy ilyet megcsináltam, akkor nyugodtan hozzá lehet kezdeni, és akkor többé, kevesibé simán le fog menni. Most kérem, hogyha ezt nem fogják csinálni, megbínodatok, mindent meg fogunk bénítani. Sőt, most egy kis adalék, éppen tegnap olvastam, hogy állítólag, ezt nem tudom, mintha már meg is szavazták volna, hogy 50 milliárd forint alatti ilyen kormányzati projektekre nem kell se hatásvizsgálat, se költségelemzés, se semmi, hanem ezeket ilyen gyorsított eljárással, mindenfajta különös elővizsgálat nélkül meg lehet csinálni. Vagyik most nem a, nem a viccrobatba olvastam, nekem én most nézem az arcodat, te nem olvastad, és egy kicsit én is most elbizontanottam, hogy, hogy mit olvastam ezzel kapcsolatban, de én ezt olvastam. Nem, szóval következő, következő tudom mondani, sok furcsaság van itt ebben a rendszerben, hadd mondjak egyet, -e. A önkormányzati törvény olyan módon rendelkezik, hogy egy bizonyos fajta hitelfelvétel fölött már a polgármester kisebbet, a polgármester intézhet, de bizonyos limit fölött elfejtetem, hogy mennyi. A polgármesternek már ki kell kérnie a testület jóváhagyását, tekintettel arra, hogy a hitelfelvétel visszafizetés jár is ez az egész körösséget érinti Öleves a sót. Na most kérem, mm. tehát ez, ez elméletileg minden Magyarország önkormányzata érvényes, kivéve az országjövet és a kormányt. A kormány tudnék fölvehet annyit, amennyi csak neki jól esik. Uh -huh. Nem kell megkérdezni a kutás. Az, hogy Magyarország így belesett az adósság csapdába, egyébként az azért van, mert a, a milyen tisztel kormányunk mindenféle kontroll és nyaklónékül minden előzés annyit vettek föl és költhetek, amennyit csak jól esett. Nem, nincsen valami nagy vélemény a parlamentről, azt hiszem eddig is kiderült, de még ezt a formális jóvágyást sem kérték meg a parlamenton. Uh -huh. Döbbetes a dolog, tehát magyarul itt, itt, itt még csak az egyenlőség elvés hiányzik. Végülis, a, a Magyar Országül épp olyan önkormányzat, mint mondjuk Békéscsabben önkormányzata. Hmm. Tehát elméletileg az ember azt mondaná, hogy a békéscsabát korlátozza, békésabély polgármester korlátozza, az a, a magyar kormányfőt is kellene, hogy korlátozza, de nem így van, nem korlátozza. Hmm. Ezen is lehetődnek. Volna nekem egy ilyen közbevető gondolatom, hogy. A, szoktak ezeket a hatalmi ágokról beszélni, és itt a sajtó egyén külön hatalmi ágként szerepel. Ami a gyakorlatot illeti, úgy tűnik, mintha tényleg úgy lenne. Nem, nem ö, hivatalosan, Igen. de az erejét tekintve nagyon sok minden, mintha a sajton keresztül ö, bonyolulna le. Igazából a kérdésem nem erre vonatkozik, hanem arra, hogy vajon a, a civil szféra nem kaphat, nem, hogy mondjam érheti-e -e el azt a pozíciót, hogy egyfajta hatalmi ákként működjön. Tehát ugyanolyan ereje legyen, és mi kellene ahhoz, hogy ez az erő ez olyan módon kifejezésé utújsa, mint ahogy ma ezt mondjuk a sajtó képes megtenni, hogy manipulálja Most az embereknek a hangulatát, a véleményét, stb. És ezzel mégis bizonyos döntések irányába tereli a a vélemény. A következőt tudom mondani, nem nagyon szeretem ezt a hasonlatot, hogy a sajtó negyedik hatalmiák tudnék, Ez pontosan, mint ha azt mondanám, hogy az atombomba az ötödik hatalmiák. Atombomba nem hatalmiák, hanem egy komoly fegyver bizonyos hatalmaknak a kezében. A sajtó sem hatalmiák hanem egy fegyver. Most a sajtonak a, a jelentőség a következő. Ez a döntéselmélet azt tanítja, hogy igazából dönteni az ember csak információs helyzetben tud. Következő, miután, miután a, a, a demokrácia, főképpen a, a képviselő demokrácia arról szól, hogy az embereknek dönteniük kell, ez a döntés csak akkor lehet hiteles döntés, hogyha lényegében tudom, hogy miről döntök. Most innek, ennek következtében az a döntés, amit az emberek félrevedetésével született meg, az döntés eleve illegitim. Most ö, ö, belemehetnék ö, ö, a közelmúltnak az eseményébe, nem kívánok így politizálni. Egy valamit értsük meg, hogyha, hogyha én nem tudom, hogy, hogy mit választok, akkor, akkor azt nem lehet választani. És ha a világrendjel az, hogy az én vállaltásodról függ minden, akkor a világrend tökéletesen eltorzód. Most ami a sajtót illeti, ez is egy örökző téma, az egész világon ez a dolog tapasztaltó, Magyarországon lényegben megint a kiegyezés volt a különös élelenséggel, nagyjából minden politikai rendszerben érvényes volt. A sajtó kézbe van tartva, többnyire a gazdasági hatalmasságok által néha politikai erők, tehát a kommunista rendszerben, de hogyha nem a politika, akkor a gazdaság tartotta. Most innentől fogva pedig a sajtó elsődleges egy célja nem az, hogy a olvasókat információs helyzetbe hozza, hanem, hogy a régi okos cigánpímások szokták volt mondani, aki fizet, az rendeli a nótát. Úgyhogy az, hogy Magyarország ideig jutott, hogy tulajdonképpen Magyarországon lehet mondani, hogy igen kemény, nagyon eredeti forma, hogy igen kemény, kőkemény cenzúra van. Ezt következőképpen értem. Bármit mondok bárkiről ugyanezt, előbb-utóbb találok valami terméket, ahol ez meg fog jelenni. De teljesen fölöslegesen. Tudni egyáltalán nem nézik azt, hogy mit írtam, hogy mi az igazságtartalma, mi következik, mindenféle. Azt nézik, hogy hol jelent meg. Azokat az embereket, akik az én sajtómat olvassák, azokat nem kell megnőzni semmi, mert eddig is így gondolkodtak. Azokat, akik e, nem ezt olvassák, e, azok meg úgyis is hazúsára tekinti, kétbe se veszik, vagy ha mégis akkor se iszik el. Na kérem sikeg most, most a, a, a dolog tragikus, mert e, lényegében véve e, Magyarországon e, megszűnt a híradás. Nem viccelek. Semmit, semmi olyat nem tudok mondani. Én állítom, hogyha... E, mondjuk egy szélső jobb oldal, leírnám azt, hogy kétszer, kettő, négy. Akkor a másik oldalon azt mondanak rá, hogy ez hülyeség és hazugság. Hát itt tartunk, itt adunk. Most ilyen helyzetben viszont lehet látni, hogy az ország tökéletes működésképtelenség felé tart. Tehát nem tudom elérni az emberek fülét. Most... Itt hát a sajtó, sajtó problémát valóban, én nem tudom, nem vagyok sajtótechnikus, nem tudom ezen mit lehetne csinálni. Azt tudom, hogy, hogy az a helyzet ilyen súlyos, az ez a sajtókörülmény vastagon belejátszik. Hát ha, ha én tőlem valamit ö, kérdeznek ö, valahol, hogy honna, honnan veszem én ezt, ha netán egy magyar újságból olvastam, ö, akkor, akkor ö, most már szemreben és nélkül azt szoktam hazudni, hogy... hogy a Na, a nagy a szedtem a dolgot. Na, ennek még van tekintélye. Ritkán olvasok, néha előfordul külföldi lapot olvasok, elég ritkán, de, de lényeg az, hogy na, hát ha na, a nagy a akkor jöhet. Bármelyik magyar lapot mondanám, akkor nem jöhetne. Hát kérem, mit jutott a magyar sajtó? A magyar újságoknak ebből a már nem hisznek. Egyáltalán nem Na most Gábor. a kérdés másik fele, hogy a szívű szerveltekre hogy hogy lehetnének életerősek. Nos, hát abból indulok ki, hogy a civil szervezetek testesítik meg a társadalom immunitását, immunvédelmét. Civil szervezetek nélkül mindenféle baktériumnak, mindenféle vírusnak, mindenféle élősdinek, mindenféle ragadozónak a, a martolikaivá válunk. Ezek olyanok tényleg minden fejé sejtek, hogy, hogy a ö, támadó idegen testeket még akár a saját létük árán is fölfajják. Tehát egész egyszerűen ezek a jelentik a társadalom immunvédelmét és egészségének a lehetőségét. Nekem ez meggyődésem. Na már most, a genezise a dolognak hol indult el? Én talán személy... Na, hogy mondjam? Tehát mondhatom azt, hogy ott voltam ezen a genezisem, hogy amikor a Zöldpárt 1989-ben Magyarország zöld párt, 1989 Magyarországi Zöldpárt néven megalakult. És ott voltam ezen az alakuláson, és láttam, hogy rengeteg jó szándékú lelkes, tetrekész embert összegyűlt, Pláne elő előkészítve azzal, hogy akkor mentek ezek a Dunatüntetések, és százezrek mozdultak meg, más kérdésre mögött benne volt a demokrácia követelése is, de csak egy környezetvédelmi szándék miatt százezrében mozdultak meg az emberek hallatlan erő kerekeret akkor föl, szinte titáni erő, ami áttörhethetlennek bizonyult volna, és, és ilyen előzmények után megalakult egy párt, és ezek az emberek nagy lendülettel és nagy lelkeserésre vetették volna bele magukat a munkámban, no, de mi történt ezen az alakuló gyűlésen. Én most hát nem szoktam, de most kivételesen, néni szésőségesen fogok nyarkozni, felbérelt diverzánsokkal szétverették. Ott mindjárt az elején, tehát ilyen, ilyen őrültekkel részben, részben pedig direkt erre a célra felbérelt emberek, akkor a botrán csináltak ott, amikor csak lehetett, és gyakorlatilag tették az egészet. Mindjárt az elején szétsziláldott, és ez volt az első párt, ami, ami egyébként ilyen módon szét lett verve, Utána aztán több más párt ugyanerre a sorsa jutott, de az legelején, mert ugye az a idézőjelben mondom, veszély fenyegetett hogy a német zöldekhez hasonlóan nálunk is bemennek, bekerülnek a parlamentbe, és hát ettől aztán úgy fél mindenki, mert őrdögötöm ilyen füstöl, hogy egy, egy érdemi erőt bekerül a, a döntésről a testületbe, amelyik ugye érdemben fog az értékeinkért, a, a környezetünkért, és általában a, a civilizáció fenntarthatóságáért érdemben fog dobnizni, hát ettől úgy félt mindenki, ahogy csak lehetett, és mindjárt az elején úgy estek neki, mint a tigris háromnapos éhezés után az áldozatának, és azóta sem tudott, sem a zöld mozgalom, sem általában a civil mozgalom erejét nem tudta visszakapni. multimassások dilemákat találják itt a civil Miklós Endrész és Kulánzia Gábor, a két beszélgető partneráig Géza vagyok. Elég részletesen feltártátok azt, hogy milyen nehézségek vannak, milyen nehézségei vannak a civil társadalomnak, hogy egyáltalán érvényesíteni tudja az akaratát. Ennek rengeteg történelmi, oka, és holnap egy megengedjük. Vegyétek föl a főalagat, Itt van valahol. Ezre nekem azt személy nem jut, úgyhogy fával meg, hogy mit van. Miért tessék? Hát jó napot, meg szerbuszok, nem tudom, hogy hogy. Aztán a Miklós úrra tegeződtünk a jó múlt Haló. Halló? Halló? Igen? Igen? <sínt> Ö, amit ő itt elmondott, Öt, hogy is fejezem ki maga, teljes mértékben egyetértek. De valamivel megspannolnál még ezt a sajtóról szóló, meg a politikai életről szóló dolgot, meg amit a bánya úr, azt mondta mondta, mégítem, hogy hogy szétverték a dolgokat 89-ben. Egy idézette, nicsétől a vidámtudományban van, és ez teljesen a politikára is vonatkozik, vagy, illetve arra vonatkozik. Egy, úgy mondja, hogy ízlés ront, hogy rossz, egy, rövid kis hogy hívják lesz a forizma. Az rontó A mondja B-nek, úgy hívjuk rontod a közízlést. B válasza. Így van. Mindenkinek a saját pártja iránti kedvét, izlését rontom, ezt aztán egyetlen egy párt érdekszövetség sem bocsátja meg nekem. Tehát amikor, most egy kicsi magyarázat vagy, te, nem kell ez magyarázat? Talán nem. Mert ez az értékekről egyetlen, van szó. Igen. Meg 89-ben sem az értékekről volt szó. Meg a sajtóban sem, a jobb oldaliban sem, meg a bal sem az értékekről, hanem csak az érdekekről van szó. Aztán magukhoz veszik koloncként a értékeket természetesen, értékeket, eszméket, amivel az embereket biztos szavazó bele lehet, bele lehet vonni, válni. In, Köszönjük szépen. De szerintem nyugaton is így van. Ez valószínűleg így van. Ez valószínűleg így van. Így van amerikai választásoknál is. Ott is mindenhol a fannok ottan ugrálnak. Okay. Folytatjuk a beszélgetésünket. próbálják harapni a torkát. Köszönjük szépen a hozzászólást. Tovább. Na, szóval, kezd, jó, szóval, jó szóval, szóval most a, volt, so, sok sötétség után lássuk mégis némi fényt, és a, a, a magyar múltról annyi jót el tudok azért mondani, hogy a háború előtti Magyarország köztudomás szerint az Egyesületek paradicsoma volt. Hihetetlenül sok mindenféle egyesület volt. Hadd erről annyit, hogy 1930-ban Budapesten 2500 ö, ö, ö, egyesület volt összesen, 1,4 millió taggal, vagyis egyesületi létszám magasabb volt, mint Budapest, akkori népességszám. nyilván úgy, hogy egy-egy ember több egyesületénk is a tagja volt. Érdekes, nagyon sokféle fajta egyesület volt. Úgy látszik, a statisztika szerint a legtöbb sportegyesület volt. Kérem, tudni, az idő, tehát volt például sportélet. Ezek a sportegyesületek, félre nézse senki, ezek magánegyesületek voltak. Nem az állambácsi, nem ez, meg nem az. Na, egyébként magánegyesületek volt persze benne van az is, hogy nyilvánvalóan a gyárak, vállalkodók, ez hasonlók is tartodnak fenn sportegyesületeket, ezek egyesületként voltak e -e, berendezve. E -e, mondjuk a Újpest FC az a újpesti izónak volt a foci csapata, hogy úgy mondjam. De az ilyen típusú sportegyesületek voltak igen nagy számos és akkor még szerettek az emberek sportolni. De... A legérdekesebb itt, amire hivatkozni szeretnék, a városépítő típusú egyesületek. Budé hegyvidék barátai, meg ezt hasonló körzeti egyesületek voltak. A, a legfantasztikusabb talán, amit ebben olvastam, az a, a, a, a, a Zugló vidéke, vagy Zúliget vidéke egyesület volt. Ez azért érdekes, mert a hát nyilván, ahogy nev is mutatja, az Úliget környékén lakó polgárok csinálták ezt az egyesületet. Ez az egyesület aztán, hogy javítsa a térség helyzetét, a saját költségén megcsináltatta a villamosnak a tervét, hogy hogyan lehet kivetni az ugligetbe a villamost, sőt, Fölajánlott ingyen egy telket a villamos végállomása számára. Ez az a szép 10-es villamos megállott mm. az ugligetben. Szóval kérem... Ö, ö, Ilyen egy város, amikor a polgárai magukénak érzik az egészet, és tesznek, kérem, egy, egy ő, műszaki terv elkészítése, egy budai teleknek a, a, a, a odajándékozása ez nem húsz fillér. És mégis megtetjék, mégis adották egyszerűen azért, mert volt egy közösség, ami ezeket a feladatokat a magáinak érezte, és lépett is ennek az érdekébe. Na most, Hát ezek az egyesületekről ö, ö, azért ö, annyit, a, és nagy, sajnos nagyon lényeges különbség a mostani helyzethöz képest. Ezek az egyesületek lényegében a közhatalomtól nem függődtek egyáltalán. Azért nem fügtek, mert, mert ö, ö, anyagilag, ö, hát ezek, ami dolguk volt, amire pénz kellett, azt a pénzt összeadták, a dolgokat ellátták, tehát lényegében állami támogat ezek az egyesületek általában nem kaptak, lehet, hogy volt, amelyik kapott, mit tudom én, de főszabály az volt, hogy nem. Tehát ez a két és fél ezer egyesület, amiről beszélek, ez semmiféle támogatást nem kapott, elvódult szépen saját ö, ö, maga ö, jószántából. És ennek következtében aztán nem tartottak senkinek semmivel. Lehet, hogy, hogy korlátoltak voltak, és nem elég körültekintők, és nem egy biztos, autonómok voltak, megcsinálták azt, amit ők maguk jónak láttak. Nem nagyon szereti őket az államhatom, általában nem szereti az államhatom az autonómiát, úgy különösebben általában nem tudott föllépni ezek ellen az egyesületek ellen, természetszerűleg, hogy végülis okán volt Magyarország. Most a Mostani probléma abból adódik, hogy, hogy az emberek a lendő polgárok hihetlen le van a anyagilag. Tehát az előző helyzet azért azt is tegyük hozzá, hogy egy egyesület föntathassa magát tagjából, meg adományokból, de az kell, hogy az emberek legyenek fizetőképesek, tudjanak érdemi tagliat, a fizetni, meg adományokat tenni. Hát lényegében ez most messze menőkig nem áll fönt. Az a rendkívül szűk, milliárdos réteg, amelyik Magyarország elindult azt, az a dologban egyáltalán nem érdekelt. Az inkább a másikban érdekelt, tehát az, hogy hogyan lehet hatalman körébe vonni a politikerőket, és nagy hatékonysággal csinálni, és ezt el kell ismerni. Tehát lényegében, akik. akik Megfizethetnék ezt a dolgot, azoknak kezük ágában sincsen. Akik fontosnak tartják, azok meg holdú szegények. Most innentől fog kódusz szegények, ha valamit egy, egy is le csinálni akar, akkor valami pénze mindenképpen szüksége van. Most ez megint olyan dolog, hogy természetesen ez hasonló problémák nyugaton is vannak. Tehát ez, hogy a civil szervezéseket államilag, tehát közpénzetekben támogatni kell, ezt nem így találtuk ki, ez nyugati országon általános ö, dolog, és, és szokták is támogatni, ezért tud szervezetek nagy része működni. És valóban az a dolog, az a kritérium, amit a Gábor mondott, hogy ezek a szervezetek bizonyos közfunkciókat el tudnak látni hatékonyabban, mint maga az állami kaszkatás. A dolgot nyugodtan azt sanyargatja, hogy a közfunkciókat a liberalizmus idejében általában leépíteni tudják. Tehát ha nincsen közfunkció, akkor minek a civil szület, amelyeket át tud, tudná vállalni? Na, ez a probléma a nyugaton is, mindenhol meg az a probléma, hogy így kezdődött. Ha nincsen közfunkció, tehát az állam ne csináljon semmit. Ezt tulajdonképpen a mai napig mondják. Nem egészen stimmel egyébként a dolog, állam valamit, még mégiscsak csinál. Például a GDP-nek a 54%-át elosztja. Kérlek, ez a, mégiscsak áll a jó munka, ha jól belegondolunk, ez csak Azért érdekes, mert, mert ezzel a semmit nem csináló állam voltaképpen felülmúlta az igenis túlságosan nagy állami szerepet vállaló svéd állami, úgynevezett jóléti államnak a, a dolgát. Tehát 54%-ot, talán még a svéd jóléti állam se szedd össze a GDP-ből, mint a magyar. Állam. Tehát ezért mondom azt, hogy itt valamit mégiscsak csinálja az állam, de függetlenül az idős, játélagjádu. De mindeset egy biztos, hogy a közfeladatokat valóban redukálja, és ennek következtében aztán nagyon kevés van közfeladot, amit át lehet adni ö, valóban civil szerveződéseknek. Most kell egy, egyáltalán a civil szervezetnek, hogy úgymond át legyen nekik a közfeladat, hisz, a, hisz a, a tennivalók azok mondjuk úgy, tehát a cél számára, Magától adódóak, tehát nem várunk arra, hogy valaki nekünk azt mondja, hogy hát nézzétek ebbe, vagy abba lehet csinálni, és a problémák azok, azok szembeütlők. Nem, nem ilyen egyszerű dolog, ez A problémák nem szembeütlők a modern világon, a problémák komplexek, bonyolultak és összetettek. A probléma feltárása, a probléma elemzése kell, megoldási elgondolás kell, ne adj Isten még kidolgozott projekt is kell hozzá, amiket hát a, a közhatalom vagy a vállalkozói félre megcsinál, de, de hát éppen ez a probléma. Probléma. Tehát ahhoz, hogy ezzel a dolgokban a civil szféra érdemben beleszól, az érdem munkát is kell végezni. Most olyan ember, aki, aki napi 12 órát kell lóson, fúson, egyszerűen azért, hogy a lakbérék ki tudja fizetni, olyan ember aztán még ezen kívül további ingyen munkát ellátni, nem is az, hogy nem hajlandó, mert még hajlandó is, csak nem képes rá. Úgyhogy ilyen módon aztán civil szervezetek kapnak egyébként, tehát nem akarom eltúlni a helyzet, kapnak ezek a civil szerződések valami állami támogatást a mai napig. Keveset kapnak, nem is ez a fő gond, hanem, hanem az, hogy ennek következtében az állam megkísér igényeket támasztani. Most a civil szervezet, megkapják megkapja a pénzügyi támogatást, és megkapja ezek, ezek mellé azt, hogy mit kell csinálnia és mondania, innentől fogva a dolog már teljesen értelmetlen. Mm. Tehát a civil szervezetnek pont az a gondolkodó szellemi autonómia vészel, amivel segíthetett volna a helyzete. Innentől fogva az a civil szervezet már csak azt fogja képviselni, amit az egyébként rendkívül tájékozatlan politikus jónak látott. Tehát ettől a pillanatot fogva, hogy megkapta a feladatot, ettől a pillanatot fogva értelmetleni meg a civil szervezetnek a működésen. Na, Egy kérdésem volna hogy valóban, hogyha egy városnak a problémáit nézzük, mint Budapestnek, akkor ez, hát ezt már elég sokszor elemeztétek, ez valóban komplex ez. Én esmét gondoltam, hogy szembőtlő, hogy szembötlő, hogy van egy hajléktalan az utcán, vagy szembőtlő, hogy mit tudom én, leomlik a házfala, vagy valami ilyesmi, de valóban azok az okok, amik oda vezetnek, és amik mögötte vannak, azok rendkívül összetettek, és valószínűleg a felületen, ha valamit úgy megoldunk, akár saját erőből, ezzel mondjuk például magát a hajléktalanság témát mondjuk nem tudjuk megoldani, vagy a, vagy a, a szépre kifestett házfal nem oldja meg azt, hogy az egész ház, vagy a városrész milyen irányba megy, és mégis leromlik, és, és mit tudom én, teljesen válik, mit tudom én, tizedeken belül. Hol tud a civil, és holna tudna olyan tudást, hogy ezt a szemléletet, ami ahhoz kell, hogy a problémáknak a mélyre tudjon nézni, ezt meg tudja szerezni, hogy tudja azt, hogy hol, hol kellene neki tulajdonképpen beavatkoznia, ahhoz, hogy ez a, ezek a kérdések valamilyen jó irányba menjenek a saját érdekében. Köszönöm. Ez a dolog, dolog elég egyszerű. Csak azt kell elfejteni, illetve arra kell gondolni, hogy, hogy a, a döntéshozóknak elméleten nincsen tudásuk, azok laikus emberek, akiket valami közbizomból megválasztottak, és az ellátják a dolgot. A tudás az úgynevezett civil társadalomban van elszórva. A civil szervezetnek igenis van tudása. Hogyha ha összejött egy... egy mondjuk sem meg is területe. Összevet egy civil társaság és egy egy labdarúgó csapatot szerveznek. Biztos vagyok benne, hogy ezek tudják mi a labdarúgás, tudják hogyan kell egy csapatot megszervezni, hogyan kell a bajnokságban nevezni és így tovább. Tehát azon a területen, amit ők csináltak, azon igenis rendelkeznek szakmai tudással, sőt ők rendelkeznek. Ha egy városépítő egyesület alakul, az zuglói barátok, az zuglikati barátok kell alakul. Azok igenis tudják mi az az zugló, igenis tudják hogyan kellene működnie és tudják mit kell tenni az ügy érdekében. A lényegében ez a helyzet minden civil szerveződéssel, amelyik tisztenségérési osztándékkal működik. Azok az emberek mennek ebbe a szervezetbe, akik értenek hozzá, akiket érdekel, és akiknek van elgondolásuk arról, hogy mit kellene csinálni. Egyébként ez a mai napig, tehát néhány, néhány apróbb működő példát szeretném meg felhozni, mai napig működik gitázat a civil szervezetek nagyon felkészültek, csak hogy egy példát mondjak rá, van egy, egy hát lényegben könyzetvédelmi orientációjú civil is, amik már jó tíz év óta minden évben csinál egy úgynevezett alternatív költségvetést. Tessék elképzelni, milyen ráfordítást igény egy országos költségvetés elkészítése. Nos, ezek minden évben szépen megcsinálják, odaadják a parlamentnek, aztán szerintem elhelyezik a gyűjtőbe a parlamentben, de ők esetre megtették a magukét, meg tudták tenni, tehát megvan a hozzá Ez Egy komoly csapda, mert óriási erő ráfordítással, idő, energia ráfordításával kell rengeteg anyagot átnézni napra készen lenni, írtulatosan bonyolult összefüggéseket átlátni, amelyek helyenként még didek vannak megbonyolítva, és igazándiból olyan emberektől, akik ezért nem kapnak semmit, vagy, vagy legfeljebb csak nyomokban, ha kapnak, tulajdonképpen ez nem lenne elvárható, tehát ezek a szó, hogy mondjam, köznapi értelmében őrültnek mondhatóak ezek az emberek, akik, akik mégis, és mégis vannak ilyen emberek, és addig áll fenn a világ megjövődésem, szerintem még ilyen emberek vannak. Egyébként, hogy mégis mit tudnak elérni a civilek, én nekem az a tapasztalatom, hogy lokálisan, helyileg tudnak elérni helyi sikereket. Ez a helyi az lehet szó szerint is helyi, tehát hogy egy, egyes helyeken, meg bizonyos területeken ö, ö, lehet elérni. Például, hogy a legutóbbi példa, hogy a Óbudai szigetet ahol a hajógyár a déli részén állt, Eléggé el nem ítélhető módon, de ezt a szó legszorosabb értelményben tessék felvenni. Tehát tényleg nem mert eléggé elítélni ezt, hogy eladták, megszüntették a hajógyárat, majd ugyancsak eléggé el nem ítélhető módon egy ilyen hedonista egyedet terveztek oda, ahova az egyenlőben fognak majd járni. Na most, ez ö, is el, elég nagy baj, de, de még, megspékelve még egy olyan dologgal, hogy egy rendkívül ö, különleges és értékes műemléket szüntetnének meg ezzel véglegesen a ö, Afinkomi helytartói palotát amit már egyszer föltárta, csak a gyárnak a működése miatt, akkor még nem lehetett bemutatott tovább tenni. Most ezt meg lehet -e tenni, és ezt is, ezt a területet ugyanúgy, összes többivel együtt eladták. Ugyanúgy, te elképzelni kell képzelni, minden, hogyha az Aquincubi Múzeum, ahol állt, ott a Szent úr mentén, út mentén, most eladnák egy bevásáltató központ számára, eltüntetnék a föld színéről, és kész. Körbe ez várható ott. Na most, <coughs> hosszas után. Egy civil szervet, a Budapest Világorosségi Alapítvány elérte azt, hogy ezt a területet kivonják abból a területből, ami a befetető tuladonába kerül. De ez, ez hosszas éveknek a harca volt, de ugyanakkor a mellette lévő többi terület marad, ami eddig lett volna, még a megközelíthetőség is kétséges, tehát illusztrálja azt, hogy helyileg, lokálisan, itt-ott lehet helyi győzelmeket alatni, de nagy egészben változatlan a defenzíva megy. Az, hogy valaki úgy érzi, hogy ő csak helyi ö, siker tud elérni, és nem tud a nagyba befolyást gyakorolni. Vajon ö, nem Igaz-e ez egyáltalán? Nem arról van ez szó, hogy ha helyi sikert el tudunk érni, az, az, az fölvértez minket azzal, hogy tovább fogunk tudni lépni. Tehát megtaláljuk azokat az eszközöket, amivel a sikert egyáltalán el lehet érni. Tehát mindenképpen egy-két kicsi sikerre van szükség ahhoz, hogy, hogy beletanuljon az ember és, és a saját erejét megérezze. És a problémák Kal, valószínűleg, ha az ember foglalkozik, akkor a, a problémának az összetettségét is, is sokkal jobban megérti, tehát tovább tud lépni. Tehát mondjuk vegyünk egy ilyet, mondjuk ez a világörökség, tudom én, egy alapítvány, ez mondjuk elérte ezt a sikert, de ezáltal esetleg egy egész folyamatba ö, tekintett bele, ami oda vezet, hogy ilyenek előfordulhatnak, és a következő lépése, esetleg nem egyedül, hanem másokkal együtt, az lehetne, most csak gondolkozom, hogy magába a döntési folyamatba próbál más szinten, ö, hát mondjuk erőt gyakorolni egyfajta, másfajta a civil lobbit, hogy, hogy ne úgy történjenek a következőkben a döntések, ahogy eddig, hanem ez legyen valóban demokratizálta. A civil szervezet, teljesen én azzal, amit, amit mondtál, Géza, a következő a civil szervezetek előtt tulajdonképpen három operációs lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy a, a politikai aki még egyszer mondom, tulajdonképpen nem szakemberek, nem is kell feltétlenül annak lenniük, ezek a politikai döntésolók megfontolják és magukévá teszik azt, Mit egy szakértő civil szervezet javasolt. Hát ez a volna a dolognak tulajdonképpen normális, rendes működési módja, és, és így kellene a civil szférának együttműködnie a választott képviseleti szférával. A másik lehetőség az, hogy a civil szervezet a magyar alkotmányra támaszkodva a kritikus ügyekben mindenféle népszavazásokat kezdeményez. A népszavazás egy bizonyos fokig egy működő államban működési zavart jelent, azt fel kell hívna a figyelmet rá. Egy rossz működést zavar. Svájcban pont nem működési zavar, hanem ott egy rendszer. Nem menjünk ebbe, Svájcban egészen más felépítésű dolog, és egyébként is Svájcban el vannak választva egymást az operatív és a. A mm. dolgot. De mindegy, ez hosszú van, nem akarok elbemenni. De egy, egy, egy képviselődemokráciában demokráciában, ahol hatalmi kell vannak választva, kicsik mű működési zavart jelent egy-egy népszavazás, de, de egy rossz működési zavar meg, tehát mégiscsak szükséges. Hát ez a másik lehetősége a civil szervezeteknek. A harmadik lehetősége pedig az, hogy föláll a gátra, és elkezdi rakni a zsákokat az árvízzel. Tehát például, amikor született döntés arról, hogy a kisiskolákat bezárják helyen, akkor jön egy civil szerveződés, azt mondja, hogy nem. Törvények, olyan befolyásunk, hogy a törvényeket és rendezeket Megváltoztuk nincsen. Egy valamit tehetünk. Összeadjuk a pénzt, és kifizetjük azt a pénzt, amit az iskola fenntartása kerül. Kérem, lyukazsebű emberek álltak össze, és ö, ö, hoztak létre egy pályázati alapot a kisikolák fenntartására. Abból a semmiből, ö, amit a, a 54 százakú GDP elvonás mert az emberek zsebben, ebből a semmiből próbálnak segíteni. Sokra ebből a, ebből a kicsi pénzből nem tudnak menni, de a, azt hiszem, a legfontosabb lépés mégis ez. Ö, az embereknek a figyelmét fölhívták a, arra az önzetlen segítségnyújtásra. Én adtam valamit. Nem sokat adtam, tízzel forintot adtam, mondjuk, ez az ügy szempontjából nem sok. Az én számnak viszont sok. Nos, a helyzet tudnék az, hogy, hogy a, a egyáltalán magyar társul működésében amit meg kellene teremteni, vissza kellene hozni, az a másokét való cselekvés, ami teljesen kiveszett, még az ír, árnyékát is elveszítettük. Ennek a következmény az, hogy Összeonlotta a közvéleményt, hogy a Kobária felmérése szerint a magyarok 70%-a úgy vélekedik, hogy senkiben sem lehet megbízni. Hmm. Hát ilyenkor, most mindegy, hogy tényleg igaz-e vagy nem, -e, ha ezt hiszük, akkor ettől már is igaz, de egy biztos, ha én nem bízok meg senki, senkiben, akkor az országban nem fog működni. Nos, meg a bizalmat csak egyféle módot megszerezni, önzetlen segítséggel. Ebből a, ebből a szempontból az ilyesféle akciók, mint adjuk pénztek kisik alá megmentésére. Ebből a szempontból nem lehet túlbecsülni ezt a lépést, és ez a harmadik lehetősége azt hiszem a civil szerveződéseknek. Hát igen, ahogy azt már utaltam rá, hogy a, a civil szervezetek jelentik a társadalom önvédelmét, immunvédelmét, és ebben a mai, hát József a, láb, a mai kocsmából való kitörésnek úgy érzem én is egyetlen lehetősége, a civil szervezeteknek a megerősödése, egymásra találása, és abba, a, abból való kitörés, ami, amit említettem, hogy 89-ben, hogy ö, sikerült ö, egy jól induló, nagy lendületen induló szerve, szerveződést szétverni, és azóta a széthúzás, az a magyar átos, a civil szervezeteknek a területén is fennáll, konkrétan a zöldeknél is, de ezt kell mindenképpen megszüntetni, legalább a társadalom az önvédelmét, vagy egy saját maga komolyan, mert különben valóban, ö, ö, hát, öngodlő, tehát egyszerűen a civil szerveződésnek a szerepe a társadalom önfenntartása szempontjából elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen, Tehát a, a, aki komolyan veszi azt, hogy a jövőben is békében akar élni, az komolyan kell vegye a civil szerveződéseknek a szerepét, a támogatását, és vegyen részt ezekbe, vegye komolyan ö, a saját lehetőségeit, ö, és ö, hát ha itt a civil rádiónak a, a hosszán keresztül, és csak azt tudom mondani, bátorítok mindenkit, hogy a valódi civileket, akik nem mást képviselnek, a érdek a az érdekeit támogassa, ha lehet anyagi eszközökkel, ha lehet, akkor szellemi segítséggel, ha, ha még azzal sem lehet, akkor a, akkor a ragaszkodásával és a szeretetével. Köszönjük szépen! Ma a civilek lehetőségeről volt szó, nem is egyszerűen csak Budapesten, hanem én azt hiszem, hogy ez most egész Magyarországról szólt, bár Budapesttől a gondolatunk, Miklósi Endrit és Kolundzsia Gábort hallották, Bányai Géza úgyhözik önöktől, a nagyvárosi dilemmákat hallották. Nem sokára jön a Kréta kör, van nagyanak itt velünk a Civi Rádióban. Jó rádiózást!